Потім як бізнесмен, тоді як дипломат. Йому тут подобається. Тут гарна природа, вродливі жінки і чоловіки. Можна збирати гриби майже в межах міста. А ще є симпатичні будиночки, і ніхто не змушує прибирати гівно за Содбі. Содбі – це собака Рейнхальда, золотавий ретривер. Як ви могли помітити, у Рейнхальда безліч причин, з яких він жив і живе в Україні, не збирається вшиватися геть. Мешкає він у симпатичному будиночку сталінських часів. Життя Рейнхальда було доволі рівним. Обов'язково пиво, щоп'ятниці, в давно обраних пабах. Субутні вечірки в будинку кого небудь зі співробітників дипломатичного корпусу чи представників міжнародних організацій, прості радощі простого іноземця. Усе змінилося, коли на вулиці, де він мешкав, побудували бізнес-центр. Високий, новий, сучасний. Рейнхальду він одразу не сподобався. Бо з усього високого Рейнхальд схвалював лише чоловіків. Можете собі уявити, що сказав Рейнхальд, коли почув новину про те, що великі американські близнюки впали. Він крикнув «Йой!». Але не це його роздратувало. А роздратувало його те, що новий високий центр увесь світився крізь сучасне фасадне покриття ніжним, блакитним сяйвом. Воно било прямо в його вікна. Жалюзі не допомогли, бо Рейнхальд знав, що світло нікуди не поділося, що воно існує. Він трохи подумав і дійшов висновку. Його, просто, як половинка житнього хліба життя, перетворилося на жах, блакитне пекло. Крім того, Світло дратувало й Содбі. Собакам властиво мати ті ж самі звички та смаки, що й їхнім господарям. На відміну від Рейнхальда, котрий сприймав усе, наче суворий вікінг, може й не суворий, але мовчав, Содбі вив на це світло. Через звиття Содбі Рейнхальду теленфонували сусіди. Користуючись непарламентськими виразами, пояснювали, в якій саме труні вони бачили Сотбі та його господаря. Мова Рейнхальда збагатилася лайливими висловами різних країн світу, тому що в його будинку мешкало чимало працівників різних амбасад. Якщо лайка виконувалася різними мовами, то мат переважно був російським. Тільки російський мат є справжнім матом. Усе інше, хоч би що казали, дешеві підробки. Звиклий жити в умовах розвинутого громадянського суспільства, Рейнхальд пішов по інстанціях. Говорив російською мовою, він непогано, акцент був ледь помітний, але писати він категорично не вмів. Від стандартної пропозиції «Залишите письмову заяву, з вами розберуться». Рейнхальду кортіло завити як содбі. Дуже лякало і те, що розібратися обіцяли не з блакитним сяйвом, а з ним, Рейнхальду. У всемогутність українських інстанцій та їхні можливості псувати життя власним громадянам та іноземцям повірив набагато щиріше, ніж у Бога. Час ішов. але інстанції не мали намірів розбиратися з блакитним світлом. Вони передавали Рейнхальда як естафетну паличку від одного кабінету до іншого. Фінальної смуги при цьому він не бачив. Але естафетним паличками не властиво бачити ніяких смуг. Тоді Рейнхальд обійшов сусідів, і зібрав підписи під петицією складеною англійською мовою, котру можна було б назвати блакитне світло геть. Рейнхард розіслав її всюди, куди тільки міг, у тому числі в англомовну газету Київ Пост. Ну, втім, тільки там її й прочитали. Але полегшення від того, що хтось нарешті спромігся прочитати його петицію, Рейнхард не відчув. Якщо ви ще не помітили, то я скажу, Рейнхальд від природи був дуже впертий і наполегливий. Він згадав, що в нашій країні діє принцип «Не шукай вирішення проблеми, шукай правильних людей». І таку людину він знайшов. Знайшов швидко. Дуже добре освічений бізнесмен і високий чиновник мав офіс у блакитному будинку. Він чудово володів англійською, був елегантним, приємним зовні та ввічливим. За інших умов, Рейнхальд був би радий такому приємному спілкуванню. «Розумієте, Рені», – сказав він йому, «цей будинок є приватною власністю однієї дуже впливової людини – російського співака, на зразок повороті. Але чоловік він мудрий, наскільки я знаю. Він здатен вислухати скарги навіть простої людинки. Як то в нас в уряді кажуть? О, маленького українця. А тим більше не такого ж і маленького голландця. Вони посміялися. Ти напиши йому листа. Тому що ці, наші ну, страйкуй, не страйкуй, Ну, далі, я думаю, ти вже знаєш. Ну, трохи ж тут поживе, ге? О, в подібних Римах Рейнхальд був обізнаний. Навіть дуже. Можна було сміливо захищати дисертацію з філології. Рейнхальд хотів подякувати і піти, але ж